Tak the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 Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma egy témánk lesz, miközben az ajurvéda, India orvosi csodája. Sok csodálatos dolog van Indiában, és az egyik legcsodálatosabb az a gyógyítás rendszere, amelyik sok-sok ezer éves a beszélgető partnerem ma Szabó Péter lesz. Két régebben készült beszélgetést fognak hallani. Az egyikben az ajurvéda alapjairól lesz szó, Úgynevezett dósákról, azokról az alapjellemzőkről, testi jellemzőkről, alkati jellemzőkről, ami alapján egy ajurvédikus orvos egyáltalán neki lát a beteg meggyógyításának, vagy tanácsokkal való ellátásának. A beszélgetés második felében pedig egyes pszichiátriai betegségeknek az ajurvédikus kezeléséről lesz szó. Nagyon érdekes ki kell emelni, hogy az ajurvéda is használt gyógyszereket ugyanúgy, mint ahogy a modern pszichiátria, bár nem olyan nagyon súlyos tudatmódosító szereket használt, mint ami manapság divatos, hanem kiegészítve a terápiát egy kicsit masszázssal, gyógynövényterápiával, terápiával, jogával és sok mindennel, így próbáltak hatni az ember egészségére. Tehát Őt fogják hallani, Szabó Péter egyébként Amerikában dolgozott, a kiejtésén lehet is érezni, hogy nagyon sokat élt kint, és a Himmelen Institute ba dolgozott sokáig. A zene pedig, amit közben fognak hallani, az Majumdar, Batt és cserjekán egy fölvételemnek címe Together, 1992-ben fölvett tulajdonképpen klasszikus indiai zenének egy ilyen nem mondom, hogy könnyebb változata, mert tökéletesen követi a régi formát, de a fülnek rendkívül kellemes és nem egy, nem egy kimondott rága, hanem a rága stílusban egy kicsit egy ilyen világzenei beütésű zene, ami azért nagyon erősen őrzi az indiai Do Szabó Péter ülünk itt a stúdióban, évtizedek óta foglalkozik az Agyurvédával, Amerikában, a Himalaya intézetben és más természetes alternatív gyógyászattal foglalkozó helyeken töltött el nagyon hosszú időt. Az agyörvéda alapvonásairól beszélünk így bele arról, hogy három fő különböző energiát, a kapha, a pita és a vata energiát különböztetik meg. Nagyon lehet megállapítani azt, hogy a melyik alkat jellemző ránk, a kapha, a pita, vata, hogy később megállapítassuk azt, hogy milyen fajta életmódot vagy gyógymódot kell követni. ahogyan a bevezetésben hallottuk, az Ayrvéd ez egy olyan élettudomány, ami visszavezethető a védikus írások idejéig. Mint említettük, ez a három fajta energia, a vata, a pita és a kapha, a vata az erő, a levegő ereje, azt mondják, hogy általában a csontokban keletkezik ez. A pita az a vékony bélben, a gyomorban és a nyirokrendszerben, a vérben és a szemben, míg a kapha a melkasban, a torokban, a fejben és a szemüregben meg az orban található inkább meg ennek a forrása. Beszéltünk arról, hogy miből állapíthatjuk meg, hogy milyen fajta dossához tartozhatunk. Mindahogy már ezt említettük, mindenkiben megvan mind a három erő vagy energia, csak az egyik az túlsúlyban van, az egyik az egy meghatározó dolog, míg a másik kettő az nem annyira. És így tudjuk megállapítani azt, hogy melyik van az, amelyik túlsúlyban van, és hova tartozunk igazán. A súly a, a vatta típusú embereknél alacsony, nehezen szednek fel súlyt, csoványabbak. Míg a pitta, az közepes, jó izmok vannak és kidolgozott izmok, a kapha az általában súlyosabb, hajlamos a túlhizásra. A színezet, a bőrnek a színezete, barna bőrű, a vatta, sötétes, inkább élénk, vöröses és fényes bőre van a pitának, fehér és sápad bőrű a kapha. Tapintásra a bőr az vékonyabb, szárazabb és hidegebb, repedező a típusú embereknél, melegüde és rózsaszínű inkább a pitatípusú embereknél, és vastag, fehér és nedves, puha a kapha típusú embereknél. A haj az általában ritkább, szárazabb és barna a típusú embereknél, közepesen dús, finom és korán őszülő a pitatípusú embereknél még dús, olajos, és ilyen vastag, hajszálak és hullámos a kaphatípusú embereknél. A fej az általában kicsi, keskenyebb és hosszúkásabb a vata-típusú embereknél, közepes és jó formálódott a pitatípusú embereknél, és nagyobb, szögletes kockafejű ugye a kaphatípusú embereknél. A homlok alacsony, ráncos, közepes, Ugye a vattatípus embereknél, közepes a pitta típusú embereknél, és kidudorodó a homlok, ugye kidudorodik egy kicsit, míg széles, nagy a kaphatípus embereknél. A szemöldök általában keskeny és gyér a vattatípus embereknél, közepes és finom a pitta típusú embereknél, és vastag, bozótos a kaphatípus embereknél a szem. Általában a szemek aprók és keskenyebbek, és mozognak, sokat mozognak a vattatípusú embereknél. Közepesek és kicsit vörösek és szurósak a pitta típusú embereknél. Általában zöldes, kékes, a világosabb színűek. A kapat típusú embereknek nagyon szép szemei vannak, szélesek, kiállóak és nagyok, fehérek, szóval nem futó. Az orr általában keskeny és hosszúkás, a vatta típusú embernél, arányosabb a pitta típusú embernél, és vastagabbak, kemények és nagyobbak a kapha típusú embereknél. Ezeket most elismételtük a múltkori előadásról, de még arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem ezek a dolgok csak, amit egy ajurvédikus orvos hogy figyelembe vesz, mert sok minden más tényező is közrejátszik abban, hogy egy gyógymódos vagy egy bizonyos diétát megállapítsanak. Az ajurvéda, az végül is a védikus tanításokban van meg, és a jogának egy szerves része. Ugye a joga, ez a filozófia és a tan, amit sok évezeldeken át Indiában kialakítottak, és az Ayurveda ugyanúgy a jogának egy része, mint például a hatajoga, vagy mondjuk a baktajoga. Vannak bizonyos testrészek, amik úgy szintén figyelembe jönnek, ezek az ajkak, a fogak, a foginyek, a vállak, a melkas, a karok, a kezek, a combok, a lábak, a csipő, az izületek és a körmök. Hát tulajdonképpen egy ajurvédikus orvos, amikor a betegét először megnézi, akkor egy, átnézi az egész fizimiskáját, végignézi, megnézi a nyelvét, a fogát, a fülét, Bizony, bizony egy hosszadalmas interjú, mielőtt ő egy, egy bizonyos gyógykezelést felajánl. Úgy, hogy ez, ez egy, ő egy listát készít vagy a listája már megvan, és akkor ugye az szerint veszi egymás után a dolgokat, és ezeket mind megfigyeli. De nem csak ezeket, például a, a kezek. A vata embereknek általában kisebb kezük van, hidegek és szárazak őre idősebb korban gyakran rezegnek, míg a pitta típusú embereknél arányosak és izmosabbak a kezek, ugye a pitatípusú típusú embereknél, míg a kapha típusú embereknél nagyok, vastagok, erősek és olajosabbak. Így már látjuk, hogy eléggé ismétlődnek ezek a dolgok így alkat szerint, ugye, hogy, hogy tényleg hát bizonyos típusok előfordulnak. De viszont nem csak ezek a dolgok vannak, hanem a viselkedés és a külső környezethez való hozzáállás. Ez is ugye közre játszik, és ez is nagyon fontos. Például az erő és a kitartóság. A hatatípú embereknek inkább gyenge a kitartó erejük, gyorsan kezd, és hamar elfárad. Viszont nagyon jó kezdők. A hatatípú emberek nagyon jó a sprinterek, százméteres méteres szükségfutok, például. Mert a nagyon jó reflexük és nagyon gyorsak. Hosszú táfutásban már nem jók. A pitta ember az motivált, céltudatos, megfontoltabb, és egy közepes kitartó ereje van, viszont a, a kapha ember ezek általában kimértebbek, lassabbak, megfontoltabbak, erősek, és nagyon kitartóak. Az aktivitás és a mozgás ez szintén a vata-típusú embereknél gyors, kicsit kapkodó és kiszámíthatatlan. Közepes a pitta típusú embereknél, viszont a pitta-típusú emberek nem bírják a meleget nagyon. Kitartó és lassú a kapha-típusú ember, sokkal lassabb, lassabban kezd, viszont kitartóbb. Az ellenálló képesség, ez nagyon fontos. Mert milyen betegségek azok, amik jobban előfordulnak, ugye bizonyos típusú embereknél általános betegségekről van szó. A vattatípusú embereknél a neurotikus, az idegbetegségek azok, amik predominálnak, ezek fordulnak elő leggyakrabban. A fájás a testben különböző helyeken és reumat reumatikus fájások, ezek fordulnak ezek a leggyakoribbak a vattatípusú embereknél. A gyulladásos betegségek a pitatípusú embereknél, és a ragályos betegségek, meg a láz, mint például az influenza. Pitatípusú emberek könnyen elkapják az influenza. A légzési zavarok találhatók a kaphatípusú embereknél, tüdőbetegségek és a mirigy mirigyeknek a betegségei. Mind ahogyan említettük, ugye a kapatípusú embereknél a váladék, az a dúsabb, és több váladékot termelnek a mirigyek. A általában problémáik vannak, mint például a rendszerrel is. Akkor még olyan dolgok is szerepet játszanak, mint például a gyógyszerekhez való viszony, meg a vérnyomást, de ezekben mostan nem fogunk úgy vele menni. Van például olyan dolgok, mint a szellemi képességek. Ezt még úgy elmondanám. Az értelmi képessége a vattatípusú embereknek sokszor brilliáns, nagyon gyors, felfogó képességű, viszont nagyon könnyen formálható, szóval befolyásolható, nagyon nehezen tud döntést hozni. Viszont géniuszok, ugye ezek a nagy üstökösök, meg költők, meg nem tudom én, mi közül bizony sokan vannak, akik ehhez a típushoz tartoznak. A pitta típusú emberek intelligensek, méraható gondolkodás, kritikus, és mint mondtam, az intelligenciájuk szintén magas fokon van. A kapatípusi emberek általában lassabbak, tompábbak, tompák, de viszont nagyon kitartóak. Miután mi egy olyan társadalomban élünk, ahol ugye hát a, a pénz az <gül> nagy szerepet játszik, hát elmondjuk, hogy a kapatípusi ember az nagyon gyorsan keres, de hamar is költ, meggondolatlanul költ, és nem nagyon tartsa meg a pénzét. Viszont a kereskedő képessége az megvan, elég gyorsan keres. A pitatípusú ember az egészen más, ez célszerűen költ, csak bizonyos dolgokra költ, vagy projektekre. A kapatípusú ember, ez nagyon érdekes, a kapatípusú ember az, az, aki megtartja azt, amilyen van. Nagyon vigyáz a tulajdonára, nagyon vigyáz ugye a pénzre, amit keres, és félre teszi a pénzt, szóval ő, ő gyűjt. Úgyhogy ezeket még elmondtam, és ha valaki ráismer magára ezek közül valahol, akkor most már tudja, hogy körülbelül hova tartozik. A oros ezt és még sok más egyebet, azt mondaná az ember, hogy hát na jó, hát ez ilyen, mint a horoszkóp vagy valami, hát megállapítjuk azt, hogy milyen típusak vagyunk, de tulajdonképpen miért jó ez? Azért, mert hogyha egy dolsa, egy bizonyos dolsa túlsúlyban van a szervezetben, az egy metabolikus egyensúly a szervezetben megbomlik, és ez különböző tünetekben jelentkezik. Ezek a tünetek lehetnek idegi dolgok, ezek lehetnek vérnyomás, ugye, vagy lehetnek egyszerűen alultáplálkozás, vagy túlsúly. Ezek különböző dolgok lehetnek. Úgyhogy ez nagyon fontos tudni azt, hogy mi hova tartozunk, mert a diétánkat ez szerint alakítsuk ki. Mind ahogy most el fogom mondani például a diétát, a Pita típusú embereknél. Ezt azért fogjuk elmondani a pitát ma, mert a pitátípusú emberek azok, akiknek talán a legkedve, legkevesebb a problémái vannak így betegségekkel, noha ők is hajlamosak betegségek. De mind említettük, ezek a dosák a szervezetben jelen vannak, mind a három bennünk van, de egy túlsúlyban van. Most nekünk nagyon fontos arra vigyázni, hogy ez ne legyen túl magas ennek a szintje. Mert például, hogyha nagyon sok, bennünk sok a vata, akkor van egy bizonyos diéta, és van erre egy bizonyos ayurvedikus gyógyszer, ami ezt csökkenti. És a környezeti hatások azok is egy-egy dorsát megnövelnek, vagy csökkentenek? Természetesen a környezeti hatások, azok, azok határozottan megnövelnek, mint például ugye a hang, a, a zaj, a por, klíma, ezek mind befolyásolják, ugye? mert vannak, akik a melegre sokkal érzékenyebbek, vannak, akik nem bírják a hideget. Ezek mind ott vannak, és hogyha, egy helyes, a, a, hogyha helyesen táplálkozunk, és megvan az a megfelelő tápanyag, akkor nem vagyunk annyira érzékenyek ezekre a külső hatásokra ugye, mert a testünknek megvan az ellenálló képessége ahhoz, hogy bírja jobban ezeket a dolgokat elviselni. Különösen emberek, akik nagy városban laknak, ugye. Ahol én dolgoztam, ugye ez a Princeton Biocenter ott már a, a 60-as években megállapították. Ott három kiemelkedő orvos volt, akik egy angol és két amerikai, akik ott dolgoztak és ők megállapították már akkor, hogy a nagyvárosokban lévő emberek általában komoly vitaminhiányokba szenvednek, és ásványi dolgok. Úgyhogy ezeket nem kapjuk meg mi a táplálkozásunkból, vagy nem szedünk hát extra vitamin tablettákat, ugye ami viszont eléggé drága, különösen itt Magyarországon, mondjuk Amerikában nem annyira, de hogyha ezeket mi nem kapjuk meg, ezeket a ezeket a bizonyos ásványokat, aminósavakat, vagy pedig vitaminokat a táplálkozáson keresztül, akkor egy hiány lép fel. És ez a hiány, ez sokféleképpen tünetekbe jelentkezhetik. Most elmondjuk, milyen a javasolt a pizza embereknek. Először is őnekik nem jó a forró étel, inkább ilyen langyos, szobahőmérsékletű, Étel kell. nekik szárazabb, nem annyira olajos vagy zsíros. Kevésbé nehéz, noha bírják az olajat és a növényi zsiradékokat, de, mint mondtam, a kapatípusi embernek ez határozottan rossz, de a típusú emberek jobban bírják. Általában jó étvágyuk van, és ritkán van emésztési problémájuk. Amikor a rossz a diétájuk, úgy jelentkezik, hogy toxinok rakódnak, rakódnak le a vérbe és ezek miatt a toxinok majd, nem a vérbe lerakódnak, nagyon könnyen elkapnak ragályos betegségeket, például influenzát. Ezt kb. úgy kell elgondolni, hogy a városban mondjuk van ó, háromféle alkotó ember, ugye együtt Egyen. él, de nagyjából mind a, mindegyiket ugyanaz a hatás éri. Tehát ugyanaz a zaj, ugyanaz a rohanás, ugyanaz a az az egyen kaja, amit kap a nem tudom milyen gyors vagy a menzán. Én. És ez nincs tekintettel arra, hogy az egyiknek ez jó, a másiknak ez nem kedvező. És emiatt tulajdonképpen nem is értik az emberek, hogy miért válnak érzékeny bizonyos betegségekre. Pontosan így van. És mint mondtam, a testalkat és ezek a bizonyos dolgok, amiket mitten már elmondtunk, felsoroltunk, ezek befolyásolják azt, hogy mire vagyunk, mennyire érzékenyek. Úgyhogy egy pitatípusú ember például jobban érzékeny bizonyos dolgokra, egy vata-típusú ember más dolgokra jobban érzékeny. Csak elképzelem, hogy nem tudja valaki, hogy ő pita, és ugyanúgy kirakják neki a forró teát, és megissza, mert apározottal apározottal nem jó. az ideje, és, és utána esetleg hosszabb távon rosszul lesz. Hosszabb távon ez neki nem jó. Nem. Ez neki emésztési problémákat fog okozni, ugye a, az enzimeknek a termelése és stb. ugye ez, ez lelassul, és neki bizony ebből belső problémái lesznek idővel. Akkor milyen ételeket szeretnek ők? A pitták, mint mondtam, általában inkább ételeket, viszont ők nagyon jók a nyers ételekkel, ami a vata típusú emberek nem annyira jó, a pitta típusú emberek nagyon jók nyers ételekkel. Részt vettem egy tanfolyamon a Hippocrates Institute-ba, ami ugye az Envig Moráltal alapított intézet Bostonba, ahol csak nyers ételeket fogyasztanak. Ez jó egy bizonyos fokig. Ez jó arra, hogy az ember kitisztítsa a szervezetet. Ez jó arra, hogy mondjuk egy bizonyos ideig ezt használja, de hosszabb idő keresztül már nem jó. Mert emésztési zavarokat okozhat például egy vattatípus elmenény, akinek, akinek már különben is lehetnek emésztési problémái. Sokkal nehezebb megemészteni egy nyers brokkolit vagy egy nyers karfiolt, Sokkal több idő kell ahhoz, hogy el lebolmuljon a szervezetbe, és sajnos az történik, hogy a tápanyagot nem tudja a szervezet kiszedni ezekből a dolgokból, és akkor kiürül a szervezetből annélkül, hogy ezeket a tápanyagokat mind felvette volna a szervezet. Piták ellenben erre a legfolyékonyabbak. Erre a legfolyékonyabbak. A saláták nagyon jók a pitának például, és minden zöldség is jó, de nem télen. Télen általában jobb hogyha párolva vagy főzve eszik a zöldségeket. Sokkal könnyebben megemészthető, sokkal könnyebben lebomlik a szervezetbe, nem, a szervezetnek nem kell annyi enzimet termelni, hogy lebontsa ezeket a dolgokat. A gyümölcsökkel ők nagyon jók, alma, szőlő, ananász, őszibarac, különböző gyümölcsök, amik Magyarországon honosak, mind jók. Ami nem igazán jó a pitotípus embereknél, az a déli gyümölcs. No, az ananász az déli gyümölcs, de az édes de egy déli gyümölcsök, mint például narancs, kiwi nem jó nagyon a pittának. Újszörűen a csirából nagyon keményen tudják, de tele van ásványi anyagokkal. Ezek, amit úgy hívnak, hogy nyolmelemek, és ezek nagyon jók a szervezetnek. A leveles zöldségek, mint például a spenót, sóska, ami kevésbé jó, az például a gomba vagy a krumpli. De viszont az avokádó és a paradicsom az nem ajánlotta Érdekes, a paradicsom az savas, ugyanúgy, mint ezek a déli gyümölcsök, és ezek a pitának nem igazán alkalmasak. Nagyon jól bírják a gabonákat, teljesülési kenyeret, nagyon jó bírják a makaronit, a spagettit, a bazmátirist, a kuskuszt, a kölest. Ezek mind nagyon jók a pitta típusú embernek. A barnarizs nem annyira szükséges nekik, mint például a vatta típusú embernek, de viszont a Barna is nagyon jó alkalmattán. Nagyon jól bírják a babféléket, ezt jó tudni, mert a bab félékben rengeteg proteín, ugye rengeteg fehérje van, kevesen tudják, de fontos, hogy ezek a babfélék jól meg legyenek főzve, és ne legyenek nagyon füszeresek. mert a pitatípusú emberek nem annyira szeretik a nagyon fűszeres dolgokat. Az olajok természetesen a Pitta szervezetben eléggé megtalálhatók, ezért nem annyira, annyira szükséges, hogy olyan sok zsíradékot fogyasszanak. Noha bírják a zsiradékot, és fogyaszthatnak zsiradékot, a vaj és a ghee a legjobb nekik, az állati zsír a legrosszabb. Viszont nagyon jó a napraforgó olaj, a szója olaj, mint mondtam, a ghee és a vaj. Nem jó a kukoricaolaj, a repceolaj, vagy a margarin. Ezek nem jók, mert ezek könnyen javasodnak. A pitáknak nem annyira javasoltak a tejtermékek. Noha kisebb mennyiségben ők tudnak tejtermékeket fogyasztani, bizonyos sajtokat, inkább a turó, meg kecske turó, meg ilyenek valószínűleg jobbak. Szóval egy diéta, ami tejtermésen alapszik, az nem annyira jó nekik. A hús az agressziót és magas vérnyomást okoz a pittatípusú embereknél. És igazából nincs rájuk szükségük a diétába. Nekik egy laktóvegetáriános diéta legjobb. Hogyha húst kell lenniük, mert ők úgy érzik, hogy húst kell lenniük, akkor természetesen a fehér hús, ugye a csirke az, amit még úgy jobban elmegy. De mondom, egy laktóvegetáriános diéta, ez nagyon jó a pittatípusú embereknek. Nem szeretik a túl fűszeres ételeket, ami fűszer nagyon jó, és használható a főzésnél, és serkenti az emésztést és a ételeknek az asszimilációját. a majoranna, a koriander, a kapor, a rozmarink, a kurkuma, Ezek nagyon jók. A paprika, a fokhagyma, az ásványi só és a mustár. Nem jó. Az ásványi só az, ami Kony nem tengeri kon konyhasó. só. Konyhasó. igen. Ami nem tengeri só, hanem, hanem a tengeri só. Mint tudjuk, a tengeri só az szerves lényekből lebomlod valami, ami a tenger vizében van. Végezetül még szeretnék elmondani egy bizonyos dolgot, ami végül is arra jó, hogy az ember relaxáljon, kikapcsolódjon és megnyugtassa magát. Ez végül is egy joga gyakorlat, és ez abból áll, hogy összpontosítjuk az elménket és a szemünket egy bizonyos pontra, az orra, és az or feletti itt erre a helyre, ami, a, ami pontosan az or felett, és a két szem között van. Előfordul, hogy megfájdul a fejük. Ez azt jelenti, hogy itten egy probléma van. És ezt a görcsöt fel kell oldani, mert ha nem, akkor természetesen sokkal idegesebbek vagyunk. Ez egy nagyon megnyugtató gyakorlat. Sokan vannak, akik észreveszik, hogy megfájdul a fejük, nem szabad abba hagyni. Akkor tovább kell menni, és ez a fájdalom ez el fog mullani egy rövid időn belül. Ez a fájdalom el fog mullani, és akkor érezzük, hogy megnyugszik az egész arcunk, a bőrünk, a homlokunk, az agyunk, és minden úgy megnyugszik. Ezt úgy hívják a szanskrítól, hogy susumna. és ez a gyakorlat... Ez nagyon alkalmas, és nagyon jó azoknak az embereknek, az gyakran fáj a fejük. Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civiládióban. rádióban. Péter Amerikában dolgozott, közel 40 évet töltött kint, és tanulta az agyőrvédát egészséges táplálkozást a Himalája institutnál és más intézményeknél. Vele veszük sorra az agyőrvéda. Eléggé bonyolult, de rendkívül fontos tudományát, hisz talán az egyik legősibb egészségtudomány az agyőrvéda, ami ugye indiai eredetű, nagyon sok más gyógyászati ág, így a kínai gyógyászat is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 Az örvéd a dosákon keresztül gyógyítja a betegségeket. Említettük ezt a három dosát, ami a vata, a pitta és a A dosák azok az alkatok, tehát három különböző fő alkatot különböznek meg az embereknél. Az is, igen, a dósá az is, meg a dosa, ugye, azokat a szervezetben áramló különböző energiák, energiák amik a... A csatornákon keresztül áramlanak a szervezetben. Az ajurvéd, mind egy holisztikus rendszer, foglalkozik az elme zavarok, pszichológiai problémák mindenféle fajtájával, a kisebb stressztől a nagyobb komoly esetekig, mint például a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 és a pszichológiai betegségnek között. Uh -huh. Úgyhogy egy kapcsolat van, és nagyon gyakran az őrvédában a, a gyógykezelés, és a dolgoknak egészen más, mert például előfordulhat az, hogy egy szellemét-pszichológiai betegséget bizonyos gyógyszerekkel kezelenek. Még egy fizikai betegséget pedig egy spirituális módon, egy szellemi mm -hmm. módon mm -hmm. próbálnak meggyógyítani. Ez olyan körülbelül, mint a gyomorfekes pszichológushoz küldeni. Hát ez nem egészen olyan, ugye noha a a gyomorfeké és elsősorban stressznek a hatására keretkezik. Elsősorban, ugye helytelen táplálkozás természetesen nagyon játszik alkohol meg ilyesmit, de ha stressz gyógyítva van, akkor ez a gyomorfekének is megvan az esély arra, hogy ez is kitisztuljon, szóval felmúljon. Természetesen valamilyen gyógyszert kell szedni erre, hát valamilyen aőrvédikus növényeket. Az elme gyógyításában az aőrvéda felhasznál egy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 Ez végül is nem új, új nekünk, ugye A Ma például inkább ezeket enyhébb fajtáit a különböző elmezavaroknak fogjuk megtárgyalni, Akkor, ugye, mert a legtöbb ember az végül is inkább ilyenek a szilógiai problémái, a legtöbb embernek inkább ilyen érzelmi zavarokból és indulatokból támadnak. Ez valakinek az életében talán mindig valami egyszer előfordul, és vannak olyanok, ahol ez, ez már határozottan kronikusá válik. Ugye a helytelen nem megfékezett impulzus és az ösztönös reagálás bizonyos dolgokra. Ez is fizikai tényezőből is állhat, szóval eredhet, de nem Milyen csak társadalmi.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 de vannak bizonyos dolgok, amik ezt kiválthatják, például a hagyma, meg ilyen dolgok is kiváltoznak. Ez azon Hát az egy bizonyos testalkatot és egy bizonyos, egy bizonyos embereket, igen, nem mm -hmm. mindenkinek vannak. Általában az ayurvéd, a nyers hagymát, meg ilyen dolgokat nem ajánl, hanem inkább azt mondják, hogyha valakinek erre szükség van, akkor főtt állapotban használja, de... De vannak különböző növények, amik, amik ezt előváltják ugye, az emberben. Amerikában csináltak egy kísérletet, börtönökben, ott, ahol ilyen, tud, ilyen cukros, kóla, hamburger jellegű táplálékot Igen, adnak a börtönakoknak is, és az egyik börtönben bevezettek reform táplálkozást, tehát Igen. nem volt benne cukor, és egy kicsit gondosabban voltak a dolgok több nyers, zöldségek, hús sem nagyon adtak,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 és amikor a világháború után, a 48-as évektől kezdve megint visszaálltak erre a husebésre, meg a, a, a korábbi táplálkozásukra, akkor viszont visszahanyatlott megint az egészségük, és mint mondom, természetesen ez, ezek, ezeknek a hát, pszichológiai kihatások is van.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 Kis metódusbeli hibákat, amit az ember elkövethet. Tehát azt hiszi, hogy jó úton jár, de talán mégsem, ez egy ismeretlen terület. Természetesen. Nem. Természetesen. A jövő ezeket a problémák úgy, te, úgy tekinti, hogy a, az egyensúly az energiáknak a belső sikon felbomlik, ez az, az egyensúlya. A energiákat kezelünk itt. A pszichológiai energiák a, viszont a, bele vannak szőve egy kollektív.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 az egyének a helyzete a társadalomban uh -huh. és a világban az hát is. Hát ez, ez a kollektív tudatosság, vagy tudat alattinek a kérdés. Természetesen a uh -huh. tudat alatti, külön, különösen igen.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 Igen. és így alakulnak ki a csatornák ezért Igen. mondjuk sebészi módszerek ezeket nem feltétlenül lehet feltárni az, energia áramlás az az áramlás, az egy csomó idegrendszeri sejtközi információ áramlást jelent a, és ké, ez... a kés alatt nem látszik ez egy finomabb rétege az embernek na mi is az amikor amikben füttenek télen, na miatt, radiátol, a, radiátol, a központi a... fűtés hát ez pontosan Igen. valami olyasmi uh -huh. és a vata az, ami igazából kering uh -huh. ugye az idegrendszerben a vata az erre azt mondják, hogy éter, vagy levegő. Mm -hmm. Ugye ezt nem szó szerint kell értelmezni, mm -hmm. hanem ez egy áramlás, ami ugyanúgy áramlik, mint például a radiátorrendszerben. Amikor a szatva, ez a az szatva, e, ez az a fakultás, szóval ez az, a, a, az az erő tényező, <tényező>, <tényező> ami igazából a tiszta gondolkodást, és a helyes megítélést, és a helyes gondolkodást ugye a, irányítja. Amikor ez a szatva, ez be, beszenyeződik, vagyis megrongálódik, akkor megnövekednek a rajas és a, táasz, a tamasz. Mm -hmm. Ez pedig a szenvedélynek és a igen. sötétségnek, vagy Hát a rajas, a rajas az általában a pitáknak, a pitatipus embereknek okoz nagyon sok problémát. Ez a, az olyan düh, agresszió, gyűlölet, mm -hmm. félelem, idegesség, alkodalom. Mm -hmm. Még a tamasz, az pedig általában ilyen álmosság, letargia, tompaság, tunyaság, és nem úgy látja a dolgokat, ahogy azok uh -huh. igazán vannak. Ez pedig azt mondják, hogy kapatípusú emberek, uh -huh. de hát ez, ez ugye mindenkinél megvan. A modern társadalom, a természetesen mi nagyon a rajas hát befolyása alatt élünk,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 és térre az emberek körül. Uh -huh. Ez meg a modern társadalomban nem nagyon van, nagyon nehéz megtalálni. Ugye ezért mennek el az emberek, ugye ilyen uh, helyre, ahol, ahol kik tudnak kapcsolódni. Nem elvonulásra, vagy. Igen, de, elvonulásra uh -huh. ez a retreat, ugye angolul, uh -huh. vagy. És uh, ugye ez, ez segít, és innen megújulva jönnek vissza az emberek, uh -huh. de hát ez nem tartós, ugye ez idővel aztán megint kezdődik minden előről. Uh, ugye a szatva az kimerül ebbe a sok gondolkodásba, és erre a sok impulzusba, ahogyan a, az agyunk működik. Most akkor hogyan gyógyítja ez a dosán keresztül? Amikor túl sok avuta, ez természetesen felborítja az egyesült, és akkor ilyen változékony lesz az embernek a gondolkodás és, a, és a, az egész a viselkedése. Úgyhogy kiszámíthatatlan. Nem tud döntéseket hozni, mert meggondolja magát állandóan. Amikor ezekbe a vata, ezek a vata a sok van ugye a szervezetben, akkor, akkor ezek a csatornák, ezek az áramlás, ez gátolva van. A pita embereknél ugye, mint mondtuk, sok a Itten ez úgy nyilvánul meg, hogy... Kifelé, ugye, mások elleni agresszióba mutatja meg uh -huh. magát. A pitot és emberek általában azok, akik mindig azt mondják, hogy hát ez te miattad van, ugye? Az mindig másokat mindig uh -huh. uh -huh. okolnak ugye, a problémájukért. És, és dühösek lesznek. Nagyon ambiciózusak, és hogy mindenkit félretaszítanak az útjukból, hogy elérik a célokat.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 A kaphának valószínűleg egy könnyebb olaj, a legjobb, a gotu például. Uh -huh. Akkor a virágterápia,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 a növényt tartsanak ja, ott. ez a. Magyarországon azért nem egy könnyű előírás, hogy Há, lehet ha már lehet kapni? Lehet igen? kapni mindenhol, alojvér a növényeket, az ember elmegy az állatkertbe, ott van egy egész asztal, tele és van velük, és meg lehet uh -huh. venni pár száz forint egy kis, uh -huh. kis alojjal, és akkor ezt az ember a, a, természetesen maga hát a kezeli. Akkor vannak színterápiák, Drága kövek. Általában nem nagyon beszélgettünk a drágakövekről, de a drágaköveket, vagyis a fél drága használják az ajdába. Ugye a zöld, az a harmóniának, és, a, és hát ugye a megnyúvásnak a csendnek a színe. Ezért például a drágaköv közül nagyon fontos, hogy hogy a vata típusú emberek például nagyon jó a smaragd, meg az a nefritkő, ugye, amit úgy hívnak angolul, a jade, uh -huh. ez, ez nagyon jó. Akkor a aőrvédikus gyógynövények közül, még most már kezdünk kiszaladni az időből, de azért ezt még elmondom, mert ez fontos. Az aőrvédikus gyógynövények nagyon fontosak, mondjuk ezeknek a kisebb zavaroknak a gyógyítására, a pitta embereknek, ami ajánlva van, az a tulsi és a gotu cola. Akkor van a shankapuspi, puspi, haritáki, meg a szantál, uh -huh. amik mindenkinek jók. Az ashwagandha, az a vata típusú embereknek nagyon fontos, és a kapha típusú embereknek pedig a kalamus. Ez melyik nevé? Hát a kalamus nem találtam meg a szótába, ez a latin neve,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 az Ides Indiában két beszélgetést hallottak, melyeket régebben rögzítettem szavó Péterrel, az ajúrvédáról beszélgettünk. A beszélgetés első felében az ajúrvéda alapéról volt szó, és a második beszélgetésben pedig az ajúrvéda és a pszichiátriai betegségek kapcsolatáról. Szeretném felügyni a figyelmüket arra, hogy van a műsorunknak egy honlapja, melyek a címe Édesindia.civirádió.hu. persze ékezetek nélkül, tehát edesindia plusz .hu, és ott az összes eddig elhangzott műsort megtalálják a hangarvihumban és a műsorokhoz hozzáfűzhetik a véleményüket, és nagyon örülnék, hogyha ezt meg is tennék. Yeah.